Rahmani Rahim, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa, wa man wala. Allahu jazzalla jalaluhu falenderojm dhe vetëm për ti ndihmën dhe falë kërkojm dhe vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahu jazzalla në dersën tonë të përsëritshme me temën e edukatës dhe mirësjelljes. Dhe në kuadër të këtij cikli të në ndërorë nëse më treka kemi trajtuar tema të ndryshme ku tema e fundit kishte bën të më edukatën e fëlorit të cilës realistisht ja kemi kushtuar 3 ligjërata me radh, duke përmendur fillimisht funksionimin e drejtë dhe pozitiv të gjuhës, pastaj duke kaluar tek pjesa që ka të bëjë me rreziqet dhe ndalesat në të folur dhe në fund e kemi përmbyllur trajtimin e kësaj teme me disa udhëzime që kanë të bëjnë me shërimin dhe kanë të bëjnë me përmirësimin e të folurit dëgjuës tona publikësi dhe kemi thënë të nëruar o dhe dhe motërë ose trajtimi i temës e gjuës pa dyshim se përshin aspektet shumë të nga se ndoshta pjesën më të madhe tjetës tonë e kemi realisht në ose kemi pengë të kësoj gjuhe dhe të përmes të të komunikojmë dhe të gjitha kërkesa tonë a jetë në kësoj vote në i krymë përmes të kësoj gjuhe andaj realisht kërkot një kërkot një kujdes i veçan për gjuën dë kërkohet atë një trajtim më i zgjeruar për të, por duke pasur parasysh se nikemi tëmë të tëra për të trajtuar, sa i përket temës së djuhës, do të mjaftohemi më atë që kemi trajtuar në takimet e kaluara. Ndërsa sonte me lenin Allah xhallehu ala, do të vazhdojmë në temë tjetër në lidhje me edukatën e që nuk është larg prej djuhës. Realisht është produkt i djuhës, por duke pasur parasysh se është bër prej dukurive të përditshme të njerëzve sot, sikur që do ta përmendim, është bër gjithashtu edhe një burim patjetësisht i shumë ndoshta uh, trazigrave, një burim i shumë ndoshta mos pajtimë mes njerëzve, kundrozëse është me rëndësi ta trajtojmë këtë temë, sikurse do të flas më, më vonë inshallah për rëndësinë e kësaj teme. Andaj fjala është për edukatin e dialogut dhe edukatin e polemikës mes vetëve. Gjeneralisht njerëzit në jetën e përditshme zhvillojnë shpesh herë biseda të ndryshme duke ballanquar mendimet e tyre e tyre njëri me tjetrin. Dhe jo gjithmonë, do thotë, nisi muslimani e ndiej kim rrugën e drejtë, dëmit të pa dhe jemi të pajisur me edukatën e kërkuar kur bije fjala për diskutime, për debatet, për dialogun me zvetje kështu më radh. Prandaj shpresoj që sonte në linjën e Allahut të mënduar të mirë në këtë e që pa dushim nuk do të kej mund si ta trajtojmë të gjithë në sonte, për s'paku disa pike atjirat në besin i shala e perjavën e arshme. Pasimi në fillim të kësaj teme, atër e pa dushim se, si kur qeni mësuar, gjithë mund në fillim të gjithë teme ne prezentojmë për kufizimin e asaj që pa e trajtojmë. Andaj të ndëruar vëzë dhe motra, në gjuën arabe, do të thotë shprehja më e përshtatshme për temën tonë është el-hiwar që nënkupton dialogun dhe bashkëbisedimin mes dy palëve. Dhe gjithashtu në Kur'an janë përmendur edhe forma tjera, do të thotë të, të këtij procesi të komunikimit mes njerëzve ku disa prej tyre janë përmendur në mënyrë të qortuar dhe shumtuar e disa përtyr janë përmendu në mënyrë të lefdruar dhe si vlerë njërzore dhe si një mënyrë për të abin njëriju tjetrin do të të të nga që mëndonës është e sakë dhe e vërtet. Dialogu dhe biseda apo diskutimi që ne po e synojmë do të të ka përkuvizimet të nërshme unë du me përmendu një përtyrën është do të të kemi përslime të te që të dy pale të rishikojnë qëndrimet e tyre, dhe që realisht të mundësujnë qërkullimin e dialogut me zvete, duke jam mundësuar palës tjetër që barabartë të jetë pjesëmarës në diskutim, dhe që pa dushim për mes tërë kësaj sënohet arritja e të vërtetës, realitetit e asësi nuk, nuk sënohet do të atë në poshtja e armikot, ose kundështarit, ose ati që njemi në më spajtim, dhe nuk sënohet asë njëherë dhe më thonë rënimi mendimit të ti vetëm pësësh mendimi ti, por sënohet përmërstaj dhe më thonë arritja diritek e vërteta. Ndërsa, format tjera që janë të ndaluara, janë ato polemika që realisht nuk prodhojnë rezultat të sakt, nga se nuk vinë nga njerëzit, nga njerëzit kompetent të përshirë në atë diskutimë. Ose nuk sënohet e vërteta, por sënohet që të përmes në dënjët vërtete, realisht një riu të hakmirët ndaj këndërshtari ti duke në posh, duke në nënqmu, duke tentu me shfaq, ndaj është të padien e ti, duke tentu me shfaq, pastaj gjithashtu të fuqin e vete intelektualet dies e kështu marat, gjithashtu janë format të ndaluara. Përëndaj, në vazhden e prezendimit të këti për kufizimi, duha të përmendi 4 apo 5 që nështë të synime apo objektiva që synan islami ti realizan kur në mësën për edukat në dialogut dhe diskutimit me zvete nuk për i them polemik polemika është aja natyra pak ma evrasht e diskutimit me znerzve kur alish ka përgjigje ka kunder përgjigje ka një rahje më erept dhe më agresive e mendimeve e që ni nuk për e syruim dhe nuk për e të dojmë timën e kësaj natyra por kur bëhet fjalë për diskutimin, kur bëhet fjalë për dialogun, realisht çka duhet të synojmë ne? Dhe para kësaj të ndrozojmë kuftoasem për dialogun, sikurse do të përmani më poshtë, kuftoasem për bisedat me zvetë në kuptim të shkëmbimit të mendimeve, ndoshta edhe kurimit të mos pajtimit radhdishkaja, realisht nuk synojmë me këtë term ndoshta një orientim të caktuar për shambull të debatojmë dhe të diskutojmë në është ta me ata që nuk me ndojnë si në në praktikë të saktuar, o asë në furë saktuar. Me këtë temë, dhe të të nëruar vëzën e motë asyunojmë që të përshim të gjitha kategorit e shoqërisë. Dhe të duke filluar nga familia, e nga fëqinsia, e nga shoqëria, dhe të gjitha raportet e mundshme njerëzore që janë, kanë nevoj për këtë temë. Përëndaj, që ka synojmë ne kur bëmi pjesmarës në procesin e dialogut apo diskutimit me zvete rrëtë qëfar loj qështja. E para që duhet të kemi parasyshë të ndërrua dhe dhe për qëfar loj diskutimi po ne sonë të përshqëllëm dhe përflasim është ajë që fillim e shka përsunim në zirje në pa të vërtetës zbardin e argumenteve të saktuara Që realisht në këtë bashkëbisedim mund të dalë në shkësh të vërteta të caktuara, mund të zbardhet realiteti i caktuar e këtij rradi. Andaj Imam Dhahbiu rahimullahu ka thënë se un jam bër pjesë e ndonjë dialogu apo diskutimi vetëm të, vetëm atherë kur është synuar me të zbardhja e së vërtetës ose ndokush ka qenë më i ditur se unë dhe duke e diskutuar i tim me te kam përfituar prej ti më shumë sa ai që ka pas mundësi të përfiton prej prej meje atë. Prandaj ka mundësi që ndiliun ganja për shembull, japëd mundësia me dialogun me dikën që është më i vjetër saj. Do në marrësh ti ki përvojë por ai ka përvoja. Por në dialog në rrahjet mendimeve, në ballëvaçim të, të të mendimeve mundesh që në këtë mënyrë të nxjerrë shqetim me të vërtetë dituri përvoja shumë më të madhe saqë ndoshta kishte pasur si këto me i përfituar në ndonjë muhabet tjetër të të, të lësh më vonë. Prandaj synimi është të zbardhet e vërteta, të qartësuhet realiteti. Dhe gjithashtu do të thotë që njeriu realisht të vetëdijsohet rreth ndonjë realiteti të caktuar, rreth ndonjë realiteti të caktuar që realisht është i hutuar për balltë. Ëndër njeriu mund të jetë i hutuar për balltë të caktuar, por në debat nga njëra diskutime dikenve disot të të që këtë se pasna dit së pasna qeni vëmenësë për gabimin e saktuar që e kam ndaj, të të të të këndillet njëri nga hutia ti këndillet nga gjumi ti nga, nga gabimi ti për mes këti diskutimi dhe këti debate që zhvilluat mes dy njerëzët, dy palve e kështu mëral gjithashtu nga njëra të ndërruar loz dhe motra në dialogun që zhvollojmë me dikan, diskutimin e këtu më radh, ndoshta nuk mund të arrijm gjithmonë në rezultate përfundimtare. Do të ose të bindim dikan ose do ta bind dikush. Nuk duhet gjithmonë të synojmë të këmbugulim vetëm në një lloj, në një formë caktuar të diskutimit. Por nganjëherë mund të jetë ky diskutim nga rëthanat, nga njëre, për të gjerëthanat, nganjëherë për shembull, kërkom një kompromes, kërkom një rrugëdalë të caktuar të kënaqshme për dy palët. Edhe pse nuk është bër si përse, si po thamun, ashtu ku bësh si po thuat ti. Veçanërisht kë mund të jetë shumë efikas në jetën bashkëtorë, në raportet familjare me njerëzve që janë të, të njëjtit nivel e kështu me radh, ku realisht asnjë nuk është më autoritet se tjetri për të imponuar mendimin e tij, nuk është më i dihshëm, e atë këtu mund të vijë deri tek kompromisi i caktuar ku dy palë mund të jenë ndoshta të kënaqur me rrugdalën, por jo të bindur me me mendimin apo me qëndrimin e e tjeter. Edhe kjo është e preferuar dhe edhe kjo mënyrë, apo edhe ky qëllim është i i preferuar dhe i pëlqyer fotoresh që ndiqet kur ne ndoshta dialoguojm ose kur ne diskutojmë me, me dikën. Ado nuk shkojmë vetëm në mënyrë të prerë me rezultat gjithçysh, ja kimu bin si po them, ja ti më mbin si po thu, ja na realisht nuk bëjmë zgjidhjen e k çë po diskutojmë. Gani mund të jetë kështu për shkak se bëhet fjalë për asalloj, të mash që nuk ka ti kompromis por duhet më mbizotnuh, do thotë, duhet më mbizotnuh argumente për të zbardhë vërtet, nganjëherë këtu. Po nganjë nuk bëhet fjalë për argument, për shembull, si për prer, sikurse bëhet fjalë për Kur'an, për Sunet, nuk kemi këtu të prer diçka. Bëhet fjalë për përcëndrime të caktuara mes vete, që realisht edhe mendimet mund të jetë të saktë, po dhe mendimia mund të jetë i sakt. Në çërtë të caktuara thashë që kanë të bëjnë nganjëherë me mos pajtimet bashortore ose me njerëzve në në përgjysë. Dhe këtu thashë me simtari në dialog dhe në diskutim, e ndikë nga njëre kompromisi një rrugdole të knashe për dy palet, e për së ndroshta nuk bëhet tërësirë si kur saj ka kërku, apo ndroshta nuk bëhet si kurse ka kërku pala tjetër. Nga njëre diskutimi është i mirë, dhe në qënë në rrëzotet mira, nga se mundësën për mes dialogut të ndërsialt, për mes bisetës të ndërsialt, mundësën njuhin e qëndrimit të tjetërit. Dhe, kanë duhet shumë, sikurse ato ta përmendi, në shoqërinë tonë dhe çdo shoqërinë zore, por po flas për vendin ku ne jetojmë, na duhet shumë gase, zakonisht njëherë janë të prirur që të bindën tashë thëmeve paraqykimeve, ndërsa nuk e dhe, nuk i japën mundin as në minimal që të diskutojnë me personin në fjal, t'i a din mendimin, t'i a din qëndrimin e këtij rasti. Prandaj nganjëherë nuk është me bindi kanë, nganjëherë nuk është as me pas kompromes, realisht nuk kemi në atë nivel por të njohim qëndërimit e njëtë e ditë. Realisht, kam dëgju për ty, kam dëgju për mu. Ja ku imi ofër, të i, i shpalojmë mendimet dhe përmes dialogur dhe diskutimit, realisht, në qovë të se. Nuk arrim asgjë përverët se, arrim të dim drejt për dejt, qka me ndonë tjetëri, dhe qka me ndoj une, aja din, me ndoj se kjo është rezultat i knatëshëm dhe i pranuar si në bas regullave i sta në kur bjef Këndë është nuk arjet me bin diken, nuk arjet në është asë me andru meden, apo nuk arjet asë me promovu ndë një kompromis saktuar për, si qëllim, si sënim vendosët të dim mendimin të në që kemi. Kjo është faza filestare, e pas kësaj shikojmë, apo vazhdojmë me diskutujme ma tjepër tash për të shëshitë argumentit e kështë mëra po jo, kjo është diqka tjetër. Por realisht, nga njëre dialogu është i mirë, diskutimi është i mirë, bashk vetëm në qovë se arrinë dikush ta dinë që ka na me ndujmë realisht ose te arrinë me di që ka me ndujmë dikush tjetër pa ndërmjecime pa mësit një që e realisht opo shpeshere mund të jetë ju jo, jo esakt ju jo precize në përcil e mendimeve të ndokujt dhe pa të shimë se nga qëllime që synot ta arrinë përmes dialogut dhe bisetëve të nërësialë ta është ta dhe që ta pasurojmë mendimin tërë me mendime tjera Gjener për shembun na duhet një na duhet një zgjidhje e caktuar, na duhet një projekt i caktuar. Dhe në diskutim nuk nuk synohet rrëndimimi i mendimit tjetër. Në diskutim dhe në dialog nuk synohet për shembun pushta tjetër, por synohet që mendimet të poshtërohet me mendimin tënd, që në fund do të as mendimi im, as mendimi yt, as i kti, por do një mendim i pasuruar nga shumë mendime të tjera këtu. Dhe kjo padyshim është shumë e nevojshme për për shoqërinë dhe ka rezultate shumë efikase në sillin e rezultatave me dëvërtit të mira, të dëbishme, veç adish kur bëhet fjallë për, ndoshta konsultimet familjare, konsultimet ndoshta shëshërore e të nivellive të tjera të shëshërimit apo të organizimit njërëzorë. Pra ndaj të ndërdozër, nuk është dialogu apo diskutimi gjithë mund si mbas konceptis të tamë veç sa me të regu me ndimin tem dhe kështu të të mëmbit. Asu, nuk është veç kja, kjo, kjo ka njëra mund të i thotë bëf fjalë për gjëra të prera me argumente të qarta të prera ku s'ka aty mundësi për kompromes në ku aty mundësi për pasurim se kur zbihet fjala për shemb Allahu xhelleu ala e ka bërë obligim namazin dhe tash me debatu me dikën që realisht pej pesë me qit dy namazë për shemb kështu s'bohet dialog ke punë ne mund të bëjmë dialog me dikën që pesë në mbet në bil në fakt me argumente kështu më radh mi po këtu s'ka kompromes tu scoap pasurim, që di kushton një 5000, po ndihmi po ashtu është kuon më mirë, ani për bopë 7. Ku s'do pasurimi absolutisht, nga sot e prerë dhe çartëzozuar se falen pas kur. Si shembull, ndërsa në ato që nuk kanë bëjmë me, dhe të bëjnë me do të thotë përfundime hyjnore, shpallli Allahu Xhelaluha këtu me radhë ka çështje ndryshme të natyrës njerëzore, atëherë këtu padyshim se ne mund ta pasurojmë shumë mendimin ton, mund ta pasurojmë shumë për vojën ton edhe me diskutimet të ndërësialta. Përne, mos e konsidera gjithmon a që nuk pajtuat me ty si dike që duat në fund njërit e delë fitimtarë. Nga se realisht trajtimi ti në këtë mënyrë mundet me të shpall aty humbës dhe ato humbës. Por në momentin kur unë diskutoj me ty, jo për me shpall humbësin, por që në fund të dytë të dalin fitimtarë, nuk u pasurur në mendime dhe në gjendrime, atër pa dushim se edhe kjo është një qasje fisnik e, e pra nd Me këto synime dhe me këtë përkufizim, rralisht ne e kuptojmë koncept në islam në bi dialogun dhe në bi besedet e ndërsial të njërzore, panvarsisht të qfar nivelli dhe panvarsisht të qfar kategorie janë ato. Nërsa, kur bie fjara për rëndësin e këti dialogu, dhe kur thamë për këtë dialog, po flast tash gjithë mund duke ju referuar, normalisht duke ju referuar, koncept islam për dialogu, në që duke nuk kemi nevoj për gjithë dialog, jo për gjith Kemi nevojë për kët koncept, për kët mënyrë të bisedave, për kët mënyrë të ballafaqimit të mendimeve, për kët mënyrë të diskutimit kemi nevojë. Por tjerat nuk kemi nevojë ngasë ndaluar, sikurse e theka për shembull, diskutime që synojnë për shembull një përmesë dileme me imponosh një bindje. Kështu bën kështu. Nuk bën, nuk bën më ballafaqu bindjen me dyshim, përveçse kur synohet, do thotë eliminimi i dyshimit dhe zbardhja e bindjes. Por më meni kur nuk mund është ti në njërë të prejnë, me qëka ti e prejnë se e ki caktë Dhe që fësë të ushë unë e di kjo është shumë, do tëtë e, e paqëndrushme Nëse nuk mund është asë njërë mendimin tënë me e shëndru në argument Dhe kështu njërë të gënjërë gabojnë Po shamullë unë mënej se kjo është e mirë E kështu kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo kjo k duo që mendimi tjet i ndar nga argumenti, nëse mendimi nuk ka argumente të prera, mbetet përpjekje mendore njëriut. e njerëzit. E përderisa është kështu, atë është relative, në kushte prit, në kushte absolute. Përderisa është kështu, mund të ndonë ku në mendimin tjetër të mirë ose i sakt, ose tek fundit mund të jetë edhe pleshtuesi mendimit tim e kësaj më radhat. Ai kemi noi për këtë lloj të dialogu dhe diskutimit, ndërsa fortirat që futen në armiqsi, urrëtie, kontestojn parimet dhe bindjet e pakontestueshme e kësaj më radhat e këto janë temë tjetër që nuk është tema jonë përsonte të flasim për këtë lloj të diskutimeve dhe kusha bën këtë. Po flas për ato që është e nivelit të çet, është niveli të ulët përfituohet këtu, është këtu më radhë. E ha kemi nevojë për këtë lloj diskutimi, por dishum se shumë. Pse kemi nevojë? Fillimisht të ndëruazur ë njeriu është që një sociale, që i bie se E ka të pa mund shme tjetën i vetëmor E ka me komuniku me tjerë Gjithë sësi Dhe në këtë komunikim Jo gjithë mon do të mbretërën Frime e pajtu e shmejist Kejtë qka të menej shti Qka të tu ati mene në në kjo Si ka kryu Allah njërë shtopë Allah o thotë Këta njërë vazhdimish ka me qenë mos pajtim Pas në të punë që zotë i gjellëva Dënë me i pajtu apërë Dhe realisht, Allah në këtë, në tushmëri, ka kryu njerëzit. Nuk i gjenë përshamët mos pajtimit dhe qërëve caktuara kafshët atër. Ato nuk kanë realisht as, as kapacitet më ranë një këtë lafë. Ato rinë në armici, luftojnë, e hajnë një jetë edhe për qërëve caktuara. Po a kanë mos pajtinë mendime përshamët kafshët, nuk kanë kështu. Allah në gjelë dhe ola i ka bërtë pajtimit gjitha ato. Kajten pajtimit se që kjo është e mirë. Nëduket në partime se bëhet vetëm me ik, edhe çet punë kanë të çorta vet. Po njerëzit kanë shumë më tepër hapësirë për komunikim mes vete dhe gjithashtu e kanë begatin e logjikës dhe arsyes, dhe si pasojë kësaj ata binë në mosmarrëveshje. Prandaj, për shembull, mund të ket mund të ket nevojë për të dialoguar prindi me fëmijën, fëmija me prindin, gruaja ja me burrin, burri me gruan, madje me dialoguar dhe me diskutuar mësuesi me nxënsin, dhe nxënsi me mësuesin, nënpunësi me pundhësen apo drejtori me puntortëti i vjetri me të riun e këtyr radh. Gjithashtu dialogut të nderuar është i nevojshëm edhe në kohë paqe, por edhe në kohë lufte. Njëra kur janë konflikt, kur janë mosmarrëveshje, realisht pushon konflikti ty në ndalet gjatë dhjetëra përmes marrëveshjeve të pacura që ata i ndëshojnë mes vete për të në fund dhe procesi i i i i i i i i i aridhjes dhjetë marrëveshja është Procesi i dialogut ndërtan mes dy palëve, po thashë tash rreth çfarë teme ata dialogojnë dhe dhe diskutojnë. Prandaj është mosse e nevojshme që njerëzit ta kenë prezant këtë vlerë të dialogut me këtë kuptim që e kemi më herët. Një shoqi që nuk, një familje që nuk dialogon mes vetave, ka dhunë, ka imponim ose ka mosprajtime të skajshme mes vetave. Që dialog është i nevojshëm. Thashë yon çdo aspekt milpo në shumë aspekte që kanë të bëjnë me mendimet e natyrës njerëzore. Pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem dialogonte me gratë e tij, me familjarët e tij, diskutonte në çdo që realisht kishte mundësi të hapohej dialog dhe bisedë me ta në ato aspekte. Me shokët e tij dialogonte pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem i konsultonte, dhe konsultimi është edhe dialogu që bëhet mes njerëzve aftë. Andaj edhe ajo që e bën të rëndësishmë në këtë tim dhe prezenca e vlerë njerëzore është edhe Trejtimi Kur'anorë Që ja ka bërë kësa i tema Parëmëndoni të ndërru dhe zërë Për të reguar se sa është vler e rëndësish me dialogu mës njerëzve Allahu Gjellewale u ka mundësua nga njerë Disa kryesë dhe me dialogu me tapët Për shambull Allahu Gjellewale kër ka prezentu Se ka me kryu një Më këmbës në tokë Qëfar i tharë me lojket? E të gjallu fiha me një fshudu fiha o jesfi kuddimë tja përbën tuk diken që do të shkatrën tuk dhe dherë gjak, kush u adham mundësin me legve që Zotë i Gjelle Ula mi a thonë kështë, Allahu, aj u a prezentoj, u le po du me po këtë, po të ishtë e vendimi prerë, si do të pritit me lojket, me nështim dhe se i gjde, absolutisht, po të mos ishtë e mundësia që të thonë ata mendimin për këtë vendim hinur, pa dushim se nuk do të flesin me lojket kurë, Por da këtë muzicë Allahu hapim me like-eve, nuk është për të pasurur mendimin, se si duhet Allahu gjalë të pasuroj qëllimin e ti. Nuk është për të kontestuar qëllimin, absolutisht, por çka rreshta? Për ta zbardhur qëllimin. Në Galerë për shembull, ne marrim vendim. Dhe kur marrim vendim, njerëzit bindën po disim pse, për ta larguar çdo hamendje në këtë vendim, hap dialog. Jo për ta ndryshuar qëllimin, absolutisht, gazetien kanë një pozicion që smulesh ti me ndryshuar atin. Mir po për ta bind. Andaj Allahu xhallahu a'la për të bindme laikë se gjithsesi ky vendim edhe ato e din, po për ta bind praktikisht u dha mundësinë që ta shprehin se ku e kanë ata ndoshta hezitimën këtu drejtë, ku e kanë frikën se ndoshta nuk do të shkon keq simbas rregullave. Tan tek për çorë dhe drejë gjokut. Allahu xhallahu a'tha inni a'lamu ma la ta'lamun. Dhe praktikisht me çka ja dëshmoj, u ulim Adam al-asma'a kulaha. E mësoj ja adhimin, i ja adha diturin, i ja adha mekanizmet e mjaftusëm që aj të ndërtan dhe të regullon të okën. Dhe kër e përnë këtë me lajket, i ranë nësej dhe adhimin të a.s. Gjithashtu të përshamu kemi një dialog të zhvilluar gjithashtu me gjithashtu me Alangel dhe Oala, kush? Ibrahim a.s. Tha, erin i kejfe tuhil me uta. Ola ti përthu që kemi në gjallë të vdekërët, ka zonë qështë në gjallën të adhik Dialogu me zveti Se potishte do tëtë e prer Se bytë Ka qenë besim i prer Mi përka da është i qecot Ska ishme në zemra Dhe Allahu gjalluraj tha e felatu umin. A si të besua E Allahu ha e din Apo besuar i brejme sëm e din të E që kjo që e dialogu Misia e Allahu që e dham mundësin me e dialogu Jo për Lërga saj Që i brejme sëm kërkan të me ndryshu Vëndimin ose me e kontesu Lërga saj Për Allahu a mundësoj që të dialogojnë me te në suazot kufizuara për ta prezentu këtë proces të komunikimit mes njerëzve si një vletë rëndësishme që nuk nuk kuptonë në nëqmimin do të të kej bjenë se në qëfë se Allahu Gjelle Ola i dham mundësi Ibrahimit e lëson apo që tja seran pak ma shumat që ka kërkuar atër pëse du të bezdisit në mësusi në qëfë se e dialogon për sërim në zanë si në shkollë të që ka nëjme e sharu Dhe ne kuptëm se kësh vlerë njerëzore, vjelën shëshore, për i kësh nga këto rasët e Koronit. Gjithashtu edhe Allah Gjallera prezenton edhe mënyrën e urtë të këti dialogu mes njerëzve, sikur se për shambullë kemi rasën e Ibrahimi të alëso me nëmrudin. Apo, kur u dialogua rrëth egzistimit të Allah Gjallera, tha, zot jam, ju hji vë ju mit, ja pjetë dhe vdekin, tha, anje u hji vë u mit, edhone, japë jetë dhe vdekja, e murë një rabë evraho dhe tjetër një rëshadë dhe tha ja, diku të dho jetë, diku të dho vdekja, nuk e kuptan të mirë, do në këtë që i brejme prezentante dhe vazhdoj i brejme mënyrë të butë, të qëtë, pa arroganës, pa dhunë, tha, zotë jam jamër si tha bi jam zoti jam seal, dilin, lindja, që jetë i bishëmë si minër në shriqi, tha, ti biha minër mëgripë, zotë jamër s'jelë dilin nga lindja, e tinë që ufësi e zotëi, ndroja ka hyndillit dhe sun nga perendimi dhe mbreti i habitur dhe i mahnitur do thot mbreti nga kjo përgjigje e Ibrahimit alaj. Gjithashtu kemi edhe kur Allahu xhalla u dërgoi Musa u alaj. Ai ka dërguar tek Ibrahim, i ka dërguar tek faraoni. Edën se çfar arrogante ishte faraoni dhe realisht faraoni nuk e kishte ndërtuar çndrimi i tij në bindje dhe dije, por e kishte ndërtuar në apsh në dëshirë për ti sklavruar dhe për ti rëbruar njerëzit me gjitha që fari tha Allah i tha shkaz bashku me Harunin u ku la lehu kaulen lejinën shkoni të kaj dhe thuni ati dialogoni me te, diskutoni me te në mënyrë të bu dhe të qet ndaj, dhe dhe të potmësështë dialogu vler edhe me këtë kallu njerëzve Allah do të të thështë ti prezentaju të vërtetin dhe tani largau unë e pasaj mirë dhe me tamëtë Po ardeni, pejgamberi së është mësa dialegon të me koresh në meke, u mundëson të me dhonë mendimin e tyhne, pastaj nëma është sel të argumente. Mirë po, pejgamberi së është sel të fakte të pa mu ushme, se realisht është vlerë njerëzore, kura ta diskutoj me zvete. Qovë thash për të zbardë vërdetën dhe realitetin, qovë për të pasruj mendimin e njëri tjetërit, qovë për të mësupi diku që është majdishëm, qovë p z arrit e kompromisit së këtuara ose ato që i cika në fillim nga njerë ndërën dhe është të veç për të dit se që kam e ndën tjetëri dhe si e përse të trajë kënë qështje që pasaj me dit kam e ju, kam e ju ju qasë përëndet e keni pasë shpeshe pejgamber të allot nuk kanë qenë të parë që kanë fillu diskutimë në dialogën apo? për shumë Ibrahimi, Alisam dhërështët edhe Musa, Alisam, qfarë tha sirë bazë kodnë sa ju ngjerafë. Te shoh fuçiën ju, te shoh ju si pa kët punë bë kupton apo. E kur e pa po, ku e kanë problem, pastaj u chas nga kënde që realisht është rënë kët problem. E së shumta të, të ndërlloziën shambu që flasin për kët çështje në Kur'an edhe në Sunet e pejgamberit, thosëm që realisht është faqe rancin e kësaj teme. Gjithashtu tjetër komponent që është faqe rancin e kësaj teme është se sot në jetën bashkëkohore japet shumësi dialogut dhe për këtë arsye edhe janë shku shumë libra, ka janë të themiluara instituciones të ndryshme, janë të themiluara organizatet të shumëta, që realisht miren me mënyrat e dialogu, diskutimit, dhe të të kësa nëtyre që realisht që japë me kuptu se bota bashkore realisht e shë si vletë rëndësishme dialogu dhe diskutimit me zveti. Nëse fatë kjecështë do të atë kur bje fjala për neve si muslimanet, ne prezentuemi si ata që imbyllën dyrët e dialogu, diskutimit, imponën mendimin tonë, nuk e njëjmë si vlejt dialogu në kështë të më radhë. Pa ne kemi nëjmë prezentu edhe konceptin tonë të dialogut ga se është piesë përbërse e mësimive të Allahu Gjallewar dhe Pegamberit s.a.s. dhe ende pa pas, do të atë institucionën e libra e organizata ka funksionin në të mërëkullush me dialogu edhe teorekisht, por ai praktikisht në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndër ne kemi një mënyrë historikisht fillimisht të ndrohet këtë temë, dhe gjithashtu kemi ne një që praktikisht me zërtim mes vetes që të të tjerë të mashurojnë se te ne çarkojnë mendime të ndryshme, ka mos i dikush të ka çënim tjetër, por realisht mënyra se si ne komunikojmë mes vetes për të zbardhur të vërtetën e çdo lëme të tjera është e mrekullueshme. Po them, duhet më të qenë kështu, por si ja fatkesisht Jo, gjithë mund, ne prezentojmë verëzion e duër fetarë kur bje e fele për dialogun e brendshëm mes muslimanëve. Më no shumë kemi i gadishmëri për dialog me sfeve, për dialog me skombeve, se që kemi i gadishmëri për dialog me svetja për. Edhepse, dialogun e gjithë rafsh është i kërkuar, është i mirë. Me gjithë do këmë e dialogu, për qëllimet e caktuar, a që realisht feja në kamësuar. Mirë, po, do të nuk gjejmë gadishmëri për të dialoguar me svet Po të legumës vetë, dhe interesant, kja është duke kjo është hallka gjer, e gjerë, shkon gjithmonë duke u ngushtuar. Për shembull, apo. Hallka e gjerë është musliman të dialogojnë me të tjerët. Ka shumë gatishmëri, dhe shpresë herat. Musliman të dialogojnë me vetë shumë pak gatishmëri atë. Do të thotë që ta trajtojnë njëri-tjetrin me paragjykime dhe me akuza janë shumë pa dëgjim se më me ndëgjojmë mendimin e tjetrit, apo. Dhe kjo e bën këtë shumë më rëndësinë, kështu ne po vuajmë nga ky problem i dialogut ndërjet. Pastaj, për shembull, eh uh, duke ngushtuar hall kënaqton. Për shembull, uh, më le të dialogojnë dy popull mes vetes që kanë gjuhë të tjetër të se që kanë të njëjtën gjuhën. Na më le mirë të mirëmbehesh me ndonjë të gjuhë tjetër që edhe ata mund të koq musliman, për shembull, po asht i huaj ai, nuk është më le të mirëmbehesh me ta, e ndëgjojmë, e respektojmë e kur bie fjale me ndëgjohet njëtë njëri. Po më le shkriu se Allah, por çiflet ship është ashtu pak më ndryshaftë. Nuk kemi të gatshëm të ndëgjojmë dialog. Pastaj duke ngushtuar nda për shembull e gjen këtë njëri shumë më gatshëm me të dialogu me, ndoshta koleg në punë, me dialogu me shokt, ka 2-3 sahatë ngjente me me dialogu për çfarë që realisht asunë zgjidh ky asaj mirë, po shoku po thot mendimin apo bënna muhabet, drekollasht, po nuk e gjen këtë gatishmëri, pastaj me dialogu me gruan e vetë shtëpia, po. Son gjen me nguhë në 5 minuta gruan e tij apo, qase s'voj me nguhë një llodh, i njëti nuk llodhet katër sahatë me deputut për sport, për politikë, për çdo çfarë e tjerr. Po nuk e gjën tani të gatshëm të gacë me dialogu me gruan e tij, apo me fëmijët e tij me anë dëgjoj çka ka, ka të gjithë mund kohë arsyes është i lutur i ngarkuar këtu me radh. Pra gjitha këtu jam me kuptues se ne kemi defekt që drejtë. Dhe ky defekt po shfaqet në dimenzionet e ndërmjetësisë tonë. E ç'rallë është kë defekt nuk e kemi të, të tërzguar nga fjalë jon, por ne janë veshim padrejsisht feston kët defekt. Në Sofiu në mënyrë të mrekullueshme na bën të hapur, na bën të gatshëm për dialog, madje na mëson sëm bëhet bazë ndërtohet dialogu dhe sa është edukata e besimtar kur bie fjala për dialogun. Prandaj për këtë arsye kemi nevojë shumë të flasim për këtë temë ato. Dhe tjetër që e bën këtë temë të rëndësishme të nderuar të nderuar vëllezër dhe motra është rezultati e dialogut. Çoft pozitive nëse ekziston, apo çoft negative nëse nuk ekziston. Sa konflikte janë shmangur duke formuar Allahon fillimisht pastaj dialogut mes vetëve. Sa shkurorizimi të ndirozë mes njerëzve, nuk kanë ndonë mes bashate, si pasoj e dialogët mes veti. E kanë apë diskutimin, e kanë apë dialogun, i kanë zidhë shumë probleme. Për dirë sa më heret, zidhje vetë me ishte ndarja. Pasë dialogët e diskutimit, ule se gjakrave të ndëgjumë njerë tjetëri, kanë ndonë në shesh me djetëra pasaj zidhje, thënë. E kështë më ratë, dhe të sa njerëj është bashkuar në familjet e ti, sa, sa n do të dhëtë rezultatët të jetë të rëndësishme që i silë dialogur. Në nën tjetër, mungesja dialogur. Sa ka fut njësë në konflikt? Se kur s'ka dialog, qëka ka? Ka shkujt komunikimit. E kur ka shkëpujt të komunikimit, qëka ka? Ka paragyutime. Ka thashtë të thema. Në vend se të marrë pëj të jetë dhe të marrë pëj meje, o në marrë pe pëj për mua për për për për për për për për për përpër. E pas taj janë të gashme nga të rrimet sa, sa luftërat janë bësë si pasoj mëngesë të dialogut dhe diskutimit sa urej t'ja shfut mes njerëzve si pasoj se dikujt nuk ish mundësuar me dhe mendimin e ti ish mbyllë dira diskutimit dialogut, dhe dialogut dhe tjetë ka fol në amërët e tjebë dhe si pasoj e kësa ish prezentuar si një mënstrum se di shka shumë rëzikshëm nësa era alishtë kur ka folë pas taj ish dhe mundësia me folë njerët duke uqudit nësë kemi di se ju ka këtë qështu, nësë kemi ti se ti e kështu apër, e përsi se këtë ditë, përse realisht nuk ka funksionu dialogë dhe komunikimi me së veti. Kur komunikanë, shjetë qartë ose kush ku është apër. Prendaj për shambull të ndërruazër e budheri, radhjallahu ta'ala, nuk ka arë në mejka, dhe si e ka gjithë mejken, e ka gjithë mejken të mbushër me mbishkrime dhe do tëtë të, shenja të orientuara ka shtëpija pegamberit sallallat sallet. Qa ka pas të shkruara në këtu shenja? Në njën për të njën ka qenë i qmendur. Njën ka qenë për të njën për të njën magjistar. Njën për të njën për të njën ka qenë do të të të, uh, mashtruas. Para nuk rrathështëpis të tëne me konë të drejtuarat në gjitha këtu shtida. Sikurse për shambullë, gjithë dhëtë medjat me shkru, Sa mos i bini ka shtëpia e Filonit, sa është i tij, mos shkoni këtu, mos i shitni, mos i blini, të mobilizojnë nga gjith sa anë përmet shfaq, monstrum para shoshnisave. Eçi këtu kanë punuar korekt me makeup-un, kundër pejgamberit sosollam. I jë kanë dalu mu të aku me fiset arabe, i jë kanë dalu me kanë me kontaktuar me me, me delegacion që kanë në Çope. Sban, e ndalume. Veç ata kanë komunikuar me të tjerët në emër të tij në këtë mënyrë të padrejtë. Ka ardhe Budherri radhi Allahu Teala anhu. Edhe ka thon unë këtu si pranoj. Unë këtu imponoj me si pranoj, unë këtu fushata si pranoj. Unë mirë më që unë e di shumë mirë se ç'i duket magjistari, shumë mirë një. Ku mpos rasti me letë me ta. Edhe budollën e gjë çfarë është, një nçmendo di kur. Edhe mështruesi një mirë se ku mpos me ta përvoja, kështu që unë do më shku vetë me pa po këtë një letë. Si e ka pa pejgamberi sasu, si e ka pa thot wallahi ma hadha bi wajika dhab. Fytyra e imës polja më ka thoshë kërrancë nuk ka as mëspore apo. Kjo bjen. Ja rrancat tetë fytyr kanë atë. Fytyra e këtij kaq e ndreshme, kaq e bukur, kaq e but, kaq tërheqëse, kaq juorse. Kjo fytyr soft ty rrancë o Allah. Nga se rranë ja shmton fytyrën dikujt atë. E bën diçt të papranueshëm për njerëz atë. Ande keni po kriminalë, fytyrë kanë është ajo që subhanllah kush soi ka vrokun i njerëz. Jo gjithkohsh, larg asaj po ka herë po thonë. Andaj ka pa po që i ftyrë ati nuk është të rranës i Allah. Kënë, pasaj kur ka du me foljë, një dy fjallë që i kanë në kan gju, kanë kjusë në kësë sirëbazë, sirëbazës klasë kështofët. Si e kanë në gju, ka thonë, me qëkat ka dërgu Allah, kam ka dërgu me qëta me qëta, a më doremë, ja ka thonë besën edhe ka përnu islamen. Këtë ato fushata këndër pegamerën në karan nuj, kur ka pas qasje me besidu me kënë, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andajna nuk duhet me mbyll dyert e diskutimit, e dialogu me njerëzit. Nga seri, nëse ndajmbyllim, i im bën të hapura dikush pastaj për neve. E kur bën të hapura nga anët anë e tjera, jo nga ana jon, mund të më dalë bajagënim, monstrum i rrezikshëm që realisht mundën më tut të njerëz me ty kur do të mishtim ap të flasë thëmin ata. Apo kanë mundësi shkare më ndoq, sikurse përpara i, ka, i kanë tut njerëz me babaroga me sana, kanë mund të më vijnë ajë më mirë edhe mia këso kocapun. Kur ti ski qase me njerëz me biseduaj dhe me komuniko. A djelo kusht e rëndësishëm është është thejet inovuesh që të larguojnë parajykimet dhe të larguojnë të sillen shumë pasojë të mira nëse ekziston, por mund të sillen shumë pasojë të kçia nëse ai nuk nuk ekziston. Ekzomerat dot prej eh uh, pikave që kanë të bëjnë me rëndësinë e dialogut mes njerëzve. Të ndërlozi këtu këtuën para thani të shpejta, do të përqetem që ta përgatitim veten ku vim tek edukata thon. Edukata e besimtarit në dialog dhe diskutim atë. Para kësaj dua edhe një çritë të përmendur. Për. Është me rëndësi dialogu dhe po është vlerë dhe kuptuam çka është. Mirë po, ky dialog duhet të ketë përbërës, duhet të ketë përbërës të saktuar që të mbetet aktiv, të mbetet gjallë. Gjasë ka mundsi na dëna mua dialog, na dona ketë një mua, mirë po, mungesa e përbërësve të saktuar e pamundsojn mbi jetesën e dialogut apo. Për shembull, atje po për shembull ndonjë produkt caktuar ushqimor, çokolada e saktuar. Për të dalë kaq e shëshme duhet ta përbërës. Nëse nuk i ka përbërës saktuar, i qka të saktuar, kush do di çka del ato? Pa ndonjë lëndë, ndonjë brom, çka do të thotë, kërkon përbërës të saktuar. Dhe kta përbërës ata me masë duhet, jo vetë përbërësit, por dhe masa e saktuar. Nëse nuk respektohet, nuk del produkti si duhet. A në që tjetë dialogu i shishëm, që tjetë tërheqës, që tjetë produktiv, që tjetë i qitë, duhet i kjetë disa përbërës. Unë du mi përmenë të ndërrua lezër nga këta përbërës, pesë, pesë përbërës, që në që fësia shtonë pak si, pak asi, del një produkt shumë i shishëm i dialogu të me të tjere. Thom. Përbërës i parë është sinceriteti. Për që ka po dialogon? A po dialogon me treguesi më atë as i, i fort as i autoritativ ai duhet të dialogojë për me treguar të tjerës se çështat mund të sko ndryshe apo qëllimi është për hir të Allahut azhajan bëhet fjalë për situata caktuar që realisht Allahu nuk e don bëhet fjalë për ndonjë veprim që Allahu nuk e don bëhet fjalë për ndonjë situatë që mund të eskalon në thellim që Allahu nuk i don edhe one po dialogojmë të tjerë që tashmangi hidhimin e Allahut dhe ta sillni kënaqësinë e Allahut qëllimi është për hir të Allahu Jalla Jalaluhu. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tani roza edhe mushrikët e Mekës i dëgjotorët kur i ka ftuar në dialog, i ka ftuar në këtë parë mbas. Po dialogojmë për çka do të qoftë. Meq shikoni në surën Saba që disa dijetar e konsurojnë ajetin 4 të dytë të surës Saba, pa ba, bazament të dialogut në Islam. Bazament të konceptit të dialogut në Islam e konsurojnë ajetin 4 të dytë të surës Saba. Allah u Gjellera thotë në këtsura Kull innama e idhukum bi wahida Vesh një porësi e kom për juve As duja sri, një e kom Innama e idhukum bi wahida Me një gjë po juftas pëjuf Po ju flaza po juftaj Enteku mu një lah Që të ngriteni Po parir të allat Pastaj vet A me dy vet thumët e te fekëru Pastaj vindjat me da Me në argumentit këtu vind pastaj Por por hirit Allah t'uëm kombat edhe me lanë. Apo lene i natin. Lene lene lene i orit, lekto honor por hirit Zotave. Ën të komu li Allah. Andaj për bërsi kryesor themelor i çdo dialogu konstruktiv dhe të dobëshm është të jetë për hirit Allahut. Jo për çelim hesapesh, jo për hakmarrje, jo jo për tanja to lista e gjatë e kërkesave të njesit as ne petune. Lilla. Tjet për hirit Allahut, jallahu. Ashtë Allah i knaqër? Po. Për mënyrën, për përmbajtjen, për situatën, ashtë i knaqër? Po. Përritë Allah? Po e bëj. Komponente i rytë të ndërrodhës është që pasë që e kemi reguluar njetin tonë në dialogë, apo e kemi bëjt për Allah, duhet të mënduji mirë se edhe bashkë bisedu se jonë, dhe a i që po diskutuji me te, edhe a i ka me sinceritet. Mësë tim në njetët njerëzve. Gasi nga njere shpesh e reka, është zhvendosur dialogu prej përmbaçës së durr në një etë. Po ti ke këto aty ke dorë ose të gjithmonë ke pashta, atani për çka i, kitoa, i, kitoa, i kitoa, kitoa, tani, hi, ajo nuk bëhet dialog, po diskutohet tash një etë i kush e ka më sinqert, kush e ka më për një më, kush e ka më eksumrad, mosin e, e jo, njëjtë të njerëzve. Mos hyr në njëjtë të njerëzve, mos ua kontson njerëzve sinimet të qëllimet ato. E jote është ta rregullosh qëllimin tënd, nëse të tjerëve lejo qëllimet e tyra, nga sa sikurse ka thënë Allahu xhallahu ala igiteni bu kethiran mina unë e dawn largonin nga shumë paraqytime, nga shumë hamendje. E pse mundet me kon paraqytim gjukim, gjykimi ndaj një të dikujt nga se thotë ibn Kayyim rahimullah, një jetë në vetë njëri ka problem ka opër, ka tjetrën, me ditë ka problem ajo. E çfarë ka me ditën tjetër? Do të amush me thonë se vallahi bilay vetë për hir të Allahut ju marr dashun. Unë shpresoj që moh për Allah me ka të dashur të thotën. Po shpresoj që moh për Allah, po shpresoj. Ama më e pri, e shoq ditë në gjykimet ajo ku është ajo. Është ajo martë për Allah, jo mulkem unë kam apo. Edhe ju keni me po. O mos e prej. Unë po tentoj, jo mundu të gjitha ato që mund të nëfsim i aktivizuar me i largu, jo mundu. Akoma rit kejt, ju smuni kurto me marr vesh ato. Kto e marr vesh unë, jo me qiame kurdal për Allah, e kam pas për Allah apo joftë. Nëse Allah më pas për Allah. Edhe jo çështoj. Andaj një jetë në vet njëri kohë problem me drejme thon, po Allah e ka për Allah. Për rjet e kohë e që është ki mundësimeja prej njëtë ndikuj të të të të të të të, e ka për Allah, së ka për Allah. Lejtë të përna. Gjithashtot, prej përbërzve interesant, të, përbërzve interesant të dialogot konstruktive dhe të fërshëmë ashtë, të gëzohesh në qovë se jaqilën të të të të të të të të të të të. A më momentin kur të ka zhego dhe sikletit të është, do me dalë përgatë e këtina, kjo është problematë kemë e kuptu se për në fillim në defekti, për ka fillim më shfaqë më poshtë atëm. Në sit ka defekt në sinceritet, në shëta shfaqë në fillim, ose jo në fillim këshe së për marrë vesh për më nukët për Allah, ta shfaqë Allah o në fazën e dytë, në tretën. Ndikon delë defekti, s'ka qare pa që për të i dikon, se se ka njës me, me, me, me, me regullat si dhuta. Për ndaj, gëzahu, të në rrëdhët ka ardhë një rabin i he kompris te tor te pejgamberi sallallahu aleyhi dhe ja ka lexuar dyso tekste te tevrate qe flasin per diten e kiametit apo si do te to ka njerzit eksemerat dhe kur e ka ndyju kete pejgamberi sallallahu aleyhi dhe do thet ash kabusish thon transmetuar sikur sa kan buhari bedet ne vajjiduhu kta dhamt kto qe njerut duhet te bege me qelgojn me kesh do i esh habu e kasur peqzimit a peshere kta pohoi sin aftat subhanallah Ejo më noci tani ha u dikta, edhe ne qillon fund ai u prishën këtyre ato. S'kaksit tendenca besimtarëve. Ja, qillon, alhamdulillah. Apo mua më pahtu më në pikë, më mirë se mua me 100 mos pahtimin edhe kët pikë atë. A të pejgamberi s'mosh gzuu atë? Ës gzuu kur e ka qelluar. Gjithashtu ka ardh. Do të edeni se është për fol, është për fol për uh, Zeidin se është i biri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atë. Dhe pejgjëmërsë mëralisht nuk e ka pas birat e ka pas shërptorat. Por gjithashtu ka arë baba e ti me e kërku apëtën, nuk në kjo djoll i emë. Dhe normalisht me a marë pejgjëmërsë më zedin, pa dyshim e lem paket se ka qenë shumë jafër me te i kanë dimu e kështë mëralë. Dhe ka arë djoll nuk ka djollin në regull, të ara për ka qenë i të rinjë për para, e kanë pasur një farë interesante. Të alla sot që ekzistojnë, po ju sikurse përpara s'ka nevojë sot, komite të tjera. Po përpara kur ska më identifikuar babën bidjalit, ka pasur ekspertë përmes këmbëve kandidatë që to kom janë citin atë. Me komë kanë qyyrë atë. Dhe kjo ka qenë shumë efikase. Përmes formës së këmbë vakoje di çfarë forme kryesorja ja ka çeluar. Ka qenë duke folur zëti dhe babaj ti gat. Ai babaj ti u lut dhe ky ka folur te shpia pejgamberit sa selam. E kanë pruk këtë një ose në madh, e, mad, e kanë çapo thubet, a është primeçi ky? Tashtu ka vonë to komëm çditin ata. Çe ky doleti se lund top ia vën. Ka kesh pejgamber më u gzuu që u shfaq një një dilem dule çart. Do të thashë ka mund të vonë se ka qe qelluti. Ky babas e ka gjallë se ky mvin mua. Apo kjo është gzuu, pe ja ka qellu ky i ti na është i ti na koft. A ndaj du të them ç'a? Ash gzuu kur e ja ka qen kur të koft të, të vërtetë pejgamberi sallallahu alaihi u selam. Dhe, dhe kjo është të ndrohë vëzë, vëzëre, më u gëzu kur ajo bën teatri, ja se qëllimi është me dole vërtetën shas, a dhet përmes mi, a përmes teje, nuk ka rëndësi. Në Rëndësia vetëm është çustë se kush përmes se vapen. Që tu, apo çtu mien pak e morë ti po un kuptojm te xhelozisht dhe ziris dhe urreti i largasaj aftë. A të beson tani gëzuohet? Gëzuohet kur dikush thot për shembull sikurse e dheni rastet shumë të atë ulemave, kanë dhoni çndrem dhe ka or për shembull dikush e ka polemizuar ka diskutu me të, dhe ka shfaq argumentin, si kurse ka ndonjë me mamë shafio rahimullahi, me tjerë plat, ka ndodhë që, ka ndodhë që, si përthu, nabdes ka ndë qështu, milatë durëtë, ka ndonjë, po ashtë një hadith, që ka thunë kështu, që përta mërëmanja, që ka mërëmanja, qështu, që përthu, që të e është, e të zhëgëzu që ka ardhë dikush, me, me e këshiluatë, dhe me e porositë, n nuk kanë kan gjetë në vetën të të një urejtja apo në një mërzi, e pëset është kjoj për ja qëlan, përja që lanë, e nështë përja që lanë, nështë përja që lanë. Nga se realishtë, pas të e këtë është faqe përlej me sinceritetin. Si të qoftë, uh, prej përbërsëve të rëndësishëm të dialogët me zvejtë është edhe që dialogët dhe diskutimi mos me i rënu pozicionet të të të më po të të të të të të të t Mendimi ja mendimëtor, ka dalë me pasporë, mendimin ton po çka baba. Një kuptim të imponimit, po pak më dish zonën, pak më dish se fjalë ka dalë apo në zë don me me vaktu të forca tani mund me përdor autoritetin ose mund ngacmune në avs ose kujtë çfarë tjetër edhe më dhon fund proceset të dialogimit apo tani shkojmë në faza të tjera apo. Tani kujdes, edhe mësuesi më më nzon se po hap dialog, diskutojmë, po duhet më ruajt pozicionin kadalse. Folëshë të ka aftë drejtë të me dialogu, nuk nuk kupton se të ka botë barabartë të aspektet tash bien nëpër të gjitha ato rregullat e respektit dhe të edukatës bën kështu. Është më i vjetër, na ja shpreh më spajtim ndaj tij që ka. Do të tha të dialogojmë me të, por gjithmonë duke arritur pozicionin e më të vjetrit, më të dishmit, ekziston nga ato që realisht e kemi për ligj. Madje edhe njerëzor vëllau apo Në diskutojnë, mas ma dhe me thonë se kur diskutojnë të është kjoj mojë, as njerës jetë, as kur qës jetë kitër, me thonë që ka duxhe, që është duxhe. Ka dalë, ka dalë dialogu du të më zhvillu, po, pa dëshim, një po gjithë mundu ke, i ru disa pozicione, duke i ru disa raporte. Nasi, qëfar kuptimi ka me dollë shesh, ti po dialogon me babën. Po dollë shesh, u zbardhë, ti e pas ke pas mirë baba keqë. Po mas saj, ti e ndarku me në qinë gjuna të mësë Ma mirë ka qenë me qenë qatë Ndo shta gabim Por me erujt pozicionin Se me erënu pozicionin E me gjithë vërtetin Sikurse për po shambull Një njëri Thojnë arabisht Do me thonë Hede me misëran Li jebë një kasëran Ko njerës që e erënuj një qytet Për me ndëtu një kështil a E ka ndërtu sa i kështin e bukër Po që ka prish me thomas vatë Andaj mundon me ndërtu t'i shka Dukë e eruaj tër aqë e ndërtuar Por jo me prish, ato që është ndërtuar me mund, nështë ta dhe shumë e ma dhe një qytet, por të ndërtuar në fond një mendim ose një, por të thajmë kushtimisht një qenërim të etë saktuar. Edhe në rafsh një bashkërtor, edhe fëshjënësor, edhe shoqëror, e nëzër afsh, ta është nga përbërsit e dialogut konstruktiv, dhe të dubisht më është që të ruhen pozicionet e të ruhen, do të thotë të ruhen kufit, jo t Dialogu konstruktiv është që ti përmbahesh i kushteve, rëbazave dhe, dhe edukatës së dialogut. E këtash këtu është pikë tjetër thonë. Dhe kjo është pikë e fundit personte, i ka, edhe kjo i ka një të katër pika ashtaj ka, po Krosolja ë ka të bëjë me bazat e dialogut. Qase dialogu do të thotë duhet të ketë kuptim, apo duhet të ketë çalleng, duhet të ketë përbers, po duhet të ketë bashkëmend. Baza, me qëka ne e ndërtojmë të drejtën për të dialogu. Jo, jo ki i drejtë gjithmonë, jo me gjithkanë, jo në gjithë rrastë, por egzistuin baza të që ndërushme të zlatë e manën dialogun që mështë, eskalanë në diqka tjetër. Ku shtë par, i parë i hapjes e muzikë për dialog? Dhe pra po thëmë të ndërruar vëzë dhe motra, ku thëmë dialogu, këtënë në familje, këtënë në raporte me më zvete, mështë që një largë. Me Më kujtojnë, ne jam mes vetë një nat mirë me vesh, elhamdullilah, tani kallaj boj me të tjerë. Në të mirë e vesh familat mes vete, bashkërat mes vete, fëmit në print të afërmet mes vete, xhamati mes vete, tani kada kada edhe le të bojme të tjerët apo. Prandaj kur them dialogu, paspori, gjithkuqtë e kupton se është i përfshirë në këtë në këtë uh, thirrje. Kushti i parë është, do thotë, të verifikojmë temën e dialogut. Kajere ka ko çka i bën këtu? Kahet parasimind dialog duhet më qëshse a ka nevojë për dialog ose nuk ka nevojë për dialog. Ka njerëz për shembull kanë përzipëshim me këto në tema të spajtimit. Bujin dialog, maz jua kuptojnë, po na kemi një të llogu. Maz jua sot e mori vesh se kë kanë njëjtë. Tëna i mund të nevec bortje, shëtitje, ato ndërsa jo zotet. Po tja pothuaj çështoj po, po don çfarë po them. Andaj vërtetoni era Sigurisë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, Hatip Ibnu Abi Belta, radiyallahu ta'ala anhu, e ka bënë shkël iafton. Çfarë shkël e ka bër? Kur ka vendos pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem me një ushtrim për me shëndru Mekën, ka qen, ka qenë do thot sekretin. Mirpo Hatip Ibnu Abi Belta radiisht një pjesë habet pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, ia ja ka dërguar familjarët e tij në Mekë një letër se pejgamberi S.A.S. e ka vendus me ard në make-up tëm. E kjo është konzut të rathje moda tëm. Dhe kjo se ka pas mundësi me dit askur pas me shpalli, e ka dit pejgamberi S.A.S. i ka shpalli. Dhe e ka dërgu Alion radiallahu ta'alanu me zën atë gruan që ka qenë engarkuar me qukët letrën në make-up tëm. Se do qoftë Alion radiallahu e ka marr letrën pisa e ka pa, e ka thirë pejgamberi S.A.S. hathibin e tëm para se neohme te dialog, a din çka bëm pse e kickboxim ron, çka i ka thon. Pyetja e parë mas parë. Ma hammale ka ala hadha ya hatib. Sa bën e këtë punën apo. A kje arsye as kje arsye. Te shohim njer apo cilëm do se përkëtu apo më shjelën çdo. Kërkomu zi arsye, u qriu mo. E mo rash. A porto duhet me tër pa kan. Porto duhet pak mohabet. Ja, për çtas nuk mundem me mshën bashkallaj. Amba të kshiron me për çka arsye. Qonja Rasulullah Vallaj nuk e kombo për me thrathu Allahun dhe pejgamberin sa selam. Dhe vallaj jam i bindur se Allah ka më ndihmuar dhe ketë më ju kallzuar aty në ato. E më bindin se Allahu xhallallahu akbar ka më ndihmuar me shiron e kët, se kombo për më për më i bota më të mëuti kur afton. Por çdo kush për juve ose e ka familjen këto, ose e ka dikën që harun familjen atje. Unë ralesh kërkon se kom thmita, ka kam atje poshtë grua dhe fëmijë, por s'kam u më marr më vëta. Kam frikë që kund marrin vesh kur ai që unë me ju atje Kam frikë që më avrojnë familën, më masakrujnë familën E këmpozë është që me këtë letër, disë me e fitu një farlaj Për kratë kurejshë për familën timi, jo me të rathu t'jo për U mshel atë, u mshel Asë një vendim dajtisë e ka marrë për i gamberisë, kur gjejqë? Absolutisht Qëka ka në me bu ma betë më së dhapër? Qëka kë më së dhapër? Qëka? Umur me shë dhapër? A ne pritni dera mosun god, para se na debatet, diskutim me argumente kadalira. Vërtetosa a ia vlen me çel dialog apo s'a vlen, apo me dy fiole krimi këtu punovë? Tashu, ka bërt një mali, s'ka shkuën te buk apo. Peqambeli s'oson para se mi thon, ti këtu te ti na, ka thon pse s'e si horrën? A ka pos arsyje? S'ka marr syje, e mos paç tash ta shurim, për tjë, për. Zekas, shumë, e kshirën çelën dosë për ti apo. Se kjo s'mund me kon pa shumë kapacitete pun. Nuk ka kapacitete e kabet si hatipet. Saka për sy, ja se këtu tash 50 gazet ka qen debat shoqënor për këtë problem apo. Po fillimisht është vërtetuese, a ia vlen po, por ty ia vlen se s'ke pas, nuk është dash ti këtë më na bë. Ne e ke burt tash natën për këtë punë dosje atë. Gjithashtu edhe nga kushtat apo themelët e, e debatit dhe dialogut është mituria atë. Ne pas dije për atë çka po flasum. Po për çdo timp Mund të të dhëjë të bashkëtortura po shambon. Korburi kërkon një drejt nga gruaja ti, ti do të duhesh më poshtë. Mirë, kush të, të ka thonë ti që duhet më poshtë? Ka thonë Allahu dhe pejgamberi, ka thonë filoni hoxha, në rregull. A kje dije? A s'ke dije? Unë më nënçë duosh. Ajë thotë, "Jo më nëçës duon." Shkojmë pata që di më. Mos bëni debat dhe diskutoni pa dije, ngasë ndërtohet pastaj në teke personale, në në mendime personale që realisht nuk nuk mund të tin obligative gjithmonë për të gjithë në çoftë nuk buroj nga shpalli Allahu xhallahu leuvana nga mësimet e Allahut dhe pejgamberit sallallahu alajhi. Po flas për ato që kanë në ujë për argumentim, nga një argumentim, kanë një paralçim, ka dialog, duhet të shku këtu, këtu, këtë të tshkosh këapo. Po dua të them ç' e pas deturia. Allahu xhallahu ura thot: "Wa minan-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilmin." Ka për njerëz shumë që diskutojnë për Allahun, raths Allahut pa dijet. Ganiat ne për ne e caktuara dikush nështë në ta vetë për islam me i thonë ta shë zdi probleme me i thonë që qi... e pështjel dhe që hinë debat më të ajnë nështë ta ka dilemë të fuqishme së që alo kur apo adhe mësë falë Allah nëse si i pregaditur nuk di. kjo nuk do të ta si se islami s'ka përgjigje s'ka zhidhe po, unë e zdi mësë përfi në debatën e diskutime ku nuk e di nuk mund është me e mujtë kërkan të eshajt nuk mund është me e bindë k Nuk u është më bindt kërkan duke u dhënë. E bindt me faktë, me dia. Po nuk u është më bindt kërkan duke dash, për shkakun mund forma saktuat duke në çmut. Ti kur s'ke dit tash kër po ditë, e kanë 10 ditë, çka kjo kjo punë, çka po dialogojmë ne me këtë mua apo? Po s'ka argument me çka më bëj pastaj çka bën? Shikom me përfit elemente të tjera që s'qen hej të dialogut, me përfit të dialogut se duhet më skuqat këtë njera apo? Jo, jo #media ose #vet në këtë tafë. Andaj është e rëndësishme edhe dituria. Pejgamberi sa selam të ndrozu i ardhn Kurajsht e Mekës. Hebrejt të Medinës i mësuan Kurajsht e Mekës. Edhe do të gaćën pejgamberin e Medinës, Mekë duat, Kurajsht e Mekës shkon në Medinë. Qase kanë ditse, sa i përket pejgamberlokut librave, Yahudit i dinë këto punë bag i mirë. E kanë, çka me vet këtë pejgamberin që gaćën zojm kush bë? Ne çka me vet që të skandit ka më ful me ato. Ja u di kan thon pët në frigoriferë. Në qovë se i din, është pejgamber e Allah të po. E po, pëtënë për shpirtin, pëtënë për dhullë karnenin, edhe pëtënë për ashabul kef, banorët e shpjeda, sa po. Kanë shkute e pejgamersë në kanë, aden, taqshna, edhe kanë opë djela agatëm. Shqikonë në nëmorë, këtu po fërkot saktësia dhe vërtësia e pejgamber lëku ti. Ska diqka ma e shenë se që kjapën. Asë një pozit e jotja, asë autoritet e jotja si jami, nuk vjen shpreje në këtë situatët. I thanë, qka thush për dhull karnejnina për? Nuk di. Qka thush për ruh, për shpirtin? Ska përgjit, ska vahj, ska ardhë. Nuk kini me dialogu, kom nijune, e ka mujt edhe, he që pa dit një mujt. Vec me dhjene tjeve, me menqurin me e tjeve, pos shkon kjo pun me menqurin e tjeve e pyetën pastaj për shpirtin pa vulkarën e për kafën nuk di ti pejgamberi uhtuon tha prit një ditë sot mëson Allahu azi ni muj ditovon në shpalljat s'ka përgjigje apo për. ni muj dit porin rahat kurresh gëzojm e mujtum por Allahu gjalëores biti surën tyaf dhe u dha përgjigjen e detajzuar se ke dhunja mëson kush është kafja po me dia e ai thiri hajde ni koh tash bune mua pak këtë puna pejgamberi allahut po si një dialog nuk diskuton pa dia Kur të më saju ka lëshoj shumë thjesht këtë punë. Ai spedisha. Spedisha, spedisha, sepse aq më morrëm së ditës. Amë mos u munda me embrójt fenë Allahut apo çka do të thot, me jinatë se tani but çefi këti, le di but çefi kë e dunjas. Kush do të let gëzohet, let vallzon, let kënon, ça do të let bën? Na sfason pa di jap. Nëse është kusht i kësaj. Gjithashtu prej ë uh, do thon uh, prej uh, kushteve të dialogut, o po për bazamenive të ti të ndërrua lëzër është edhe drecësia, e koni i drejtë. Në njëme konzulum qarë në, në dialog. Përshamull, qësh me koni i drejtë? Përshamull, në qofë se ajka gabu dikun dhe duhet me arsutu se një me ko arsuje me tësit e kështë e arsutu të vitën e tënë një dhe të herë makalaj arsutu e dhe të atër. Kërë na përshamull, dikus ja për që a falëm pë Fesh me kon me akallajm ja kjo fal vet vet sadh. E pse ty t t si falit, e pse të falë këtë si falë të ku drejtësia jap? Pse bëjmë zonë një herë apo? Ky skor syë me gabu e ti kërsyë. Prandaj drejtësia është që me e arsyetuo njeriu aso ka muzit të arsyetuo të federisht. Prapa se po muzin me e arsyetuo vet vetën asu pa këo drejtësia po dialog arsyetoj. Gjithashtu pe drejtësisht në dijavë gjithë. ë të ndojnë mes veprës edhe veprusit. Të të të. Gjusaj përshemull fëtë për një punë që mund tjetë për e punëve që ndojnë shta është, ndo është, është vepër e mos besimit. Ndojnë shta është vepër e risis e bidatit. Dialoga me te të kë vepra. Mos e gjyko me emrë njërë se s'ka përfundu procesi i dialogu të veprës. Ane zullumë është që përshka këni vepër, dikujtë më janë vesh emrë në, tek sovjeve e kompleta vetë. Por në një kohë shumë punë apo çe bën një mes tek sot ka çart. Diçka thot përshëndet që realisht ajo fjalë fetarest është mos besim, më afat. Realisht. Ne nuk themi ti ka ka çafër, ti ka ka mosvat, apo ju onLoad që të themi, ne mundojmë që dialogun më e fokusuar tek vepra, tek fjalat e shkëlqja. Nuk kalëm te gjykimi, bash është pa padrejsi me gjyku njërin, pa ia sharuni hera shëmtuosme në vepra që e ka bën. Në gjithashtu prej domethën edhe prej ë uh, drejtësisht është me pranuar këtë vërtet që të mirë e jetën. Ço të mirë kje? e ki? E këtu se ki mirë. Si kushve komsci e këtë në takimin e kaluar. Andaj pejgamberi son çfarë i tha e bures për shejtanin, kur i erdhnë me mësui, i than fund, knajë atë ul kursisë stafrohet shejtanin. E bures diku ku është. Shkroi tek pejgamberi son sallallahu aleyhi ve sellem, ai ti vëkë natprat a peter. Ata diçka po më tha, çka tha? Më tha që thuaj ayatul kursin para se të monoflat, ta çon Allahu nikujdestor çetruan nga çdo e keqe. Tha sa do ka ke? Dë Vërtet ne ka thonë vohu ke dhub, ndërsa gjithmonë ran. Ke dhub është dikush ja që gjithran. Amë pse ran gjith, nuk do të mos se kujt ajo që na themi se ka qelluar. Andaj dresia ne kupton që kur ja ka qelluar ta promovim qëllimin ose ato që ka çmu. Gjithashtu edhe prej, domethën prej bazave të dialogut të të ndëruar, domethën është edhe të dhe, dhe thot korrekësia. Themi korrekt nio jo, uh, tja acenojm te drejtën dikujt që rajsh i takon atë. Dhe për kët mund të sidni një shembull ë uh, në shpejtësi për shkak ku uh, se kua po shkon pejgamberi s.a.s. në luftën e Hunenit atë. Mbeti vetë gati. Subhanallahu se ndodhi një një farllë, një farllë që ato trazine shumë gashuk e tij u lëvezën u larguan atë. Pejgamberi s.a.s. u kthye djathtas dhe tha: "O ansar, sa këtu jemi a rasulullah?" U këthej majtës ta o Ensar Tha këtu i me Resullaj, Ensar s'kën leviz Dërsa disën nga muhajgjert Eri në Islam nuk ishin aty Nuk kunike zoni atë Të disa fiseve Që kishin hy vonë në Islam atë Disë ishin Pak ishin largus për të më në ishin së mbrau Kër erdhme e shpënda Fitorën Plaqën lutës Krej që ka pat pejgamberi sa sëri mua dha Që atyve qenë nuk kunike zoni atë Edho prekën Ensar atë kur ke shtyrna thirrja ta shkrustituim ju dha aty naften jo po dëgjosh pra kënat jo kuptoj me këtë po pra këravon and the jacket pejgamberis sa thënë i thirrën sa ato dhe këto dialogave i thiri nuk gjykoj me onë jo po kontestoni mua unë bëj çka du e këtu është rampa e dialogut po s'ka mos sa dialogave më e hapi e hapi këtë rampë të dialogut dhe tha ndër thirrja që u tha pejgamberi sa tha ai nitkno që se Një me marrë me vetë i pejgamberin e sanë E këta me marrë me vetë i dunjan A dhe një të nga që shto? Tha dhe Allahi Pejgamberin e sanë Kjo është koreksia? Onë jë vëdhash pasurin Po pa nuk va mëha juve Ato që këni botë diri tani për mua fa. Tha lew selek el ansaru Shi'ben e wadien Nësele këtu Shi'be e wadien ansar Nëse kësaj lëgjini jam syjnë ansara ta pëtën Apoqsoj fushi jam syën ensarët. Un jam syqasoj luginë si ensar kam jam sy japim. Me Juve jam gjithmonë ata. Kjo është korrekția fë. Kjo korrekci. Prandaj do të thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thot uam mohaj të drejtën e kërkimit pasuy. Ju takon. E mshili kët, por nuk uam mohaj tjetër që ju takop, ju takon kjo. Andaj realisht në dialekt kjo është. Kjo nuk takon. Ktu ke gabu, ama kjo, jo kjo takon kështa moj. Qëto nuk dinti, a më përto, këtu e shumë i dishëm, më më, koreksia është to. Jo një përshamut përshka këtë një mësë një urija, me dhonë ti e gjahelë o loë. Këmple, ka dare o loë. është, është përgjësiv i padrejtë që le është bjerë në këndështimë me drejtsinë. Dhe prej shtyllave dhe bazave të dialogut është të vendosim bazament dhe referent të qëndrushma. Së më në me diskutu përshamut, a është namazi Unë kam për bazë apo të ardhur në klasën par, e parë e ti eki për bazë matematikën e klasës së dytë apo unë më vendos në era në fund shtete me jet kuran. Kjo që është baza stabile me vendos hart namazin farz apo jo. Për me dialogu për namazin duhet me shkruaj kuran. Kuran thënë, "A është mbulesa farz apo nuk është mbulesa farz kanë diskutuar apo? Ës simbol në kusimval vendos ai që ka shpall mbulesën. Jo tërth. Nëse do në me dit saksisht ka shtun bulesa në islam apo. I kthehemi referencës. Prandaj duhet me me, me përsadu bazament, biçën kanë më ndërtuar nesër kthimin. Dy bashkë kanë mos fajtim, para se si më pas mos fajtim. Po drejmi një, një bashkëgore. Me bu vakia mos me asku puna mirë. Ku kthehëm na? Unë e kthera te babaim, e vollëkso për lan tani. Edhe unë te babaim, po problem çu më këtu gjithmonë. E kthejmë te kush? Kthejmë te ajo që ka sun Allah dhe pejgamberi. Kallapi apo mesën për parat. Atë normalisht apo çdo kush gjikon në bazë të a fërshisje koopëtën, ndaj duhet me përsaktu bazamentet që përdojshë ambicit e ndërtojmë njësër dialogën konstruktiv atëpunë. Dhe duhet me lërgun nga inatet, nga fanatizmet e ndryshëm, në që të duna me pas dialogë konstruktiv. Bazament i shëndosh i, dhe me thonë, dialogët e shëndosh është lërgimi nga fanatizmi, nga ekstremizmi, nga imponimi e kështë më radhë, të hapur dhe gjithashtot do montaqiet dhe me mundsi që çdo kush tashmë mendimin e tij kjo është bazë e rëndësishme dhe baza e fundit është dersi i arshëm inshallah. Dhe. Do thotë edukata e dialogut dhe diskutimit, po nuk panisëm sonte se u bvon, po inshallah vardohemi me edukatën, e dialogut dhe me shembuj praktik të kësaj, inshallah në dersin e arshëm, na bëni hallat për gjatë, Zoti ju ruaj dhe ju shpëbleft. O sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam besim e gjerë.